Të gjitha lëvdatat dhe falëndërimet më absolute janë vetëm për Zotin ton Allahun xhalla xhalaluhu. Dersaq temirat, përshëndetjet sallavatat e Zotit xhalla xhalaluhu, të gjitha ato të, të buora tek njeriu më i zgjedhur, më i mirë Muhamedi alayhi salatu vesselam, pastaj beshoktë ti Besnik, mbi familjen e ti të ndershme, mbi gratë e ti të pastërta dhe të gjithë besimtarët që sot e ndjekin rrugën e tij të mira deri në ditën e, e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, Do të vazhdojmë me lejnë e Zotit e Barak Ewa Teala në serin e Ligeratave tona në bishpjegimin e librës e hoqës Ebu Hatim ibn Hibban Allah më shërof njërin nga djetarët e muslimanve të, të mdaj më hadith njohësi hadithit i cili ka shkruar një librë në bë tilsit dhe përbërjet dhe cilat duhet të siguran dhe të huazon njëriju në vedvetën e ti të ketë në përbërjin e ti në mënyrë që llogaritë dhe të numërohet nga njerëzit e mençur. Dhe këtë, këtë librin e ka shkruar për një qëllim të, të veçantë, dhe ajo është se mendja, mençuria, intelektit të çhenorit i zgjuar, të çhenorit i mençur, është një një term i cili tërhiqet dhe jo është njeriu që cilsohet me ta. As kush për njerëz nuk pranon se të quhet i çmendur. Dhe as kush për njerëz nuk pranon se të quhet mendjetrash, apo mendjet lehtë e kështu me radhë por se në mesin e njerëzve ka mëndjet rash, ka mëndjellet, ka njerëz të cilat nuk i përkasin mendjes. Dhe ketë kjo duhet të flitët me argument. Andaj Ogja ka vequar këtë liber mbi 50 kaptina të cilësi të ndryshme të cilat e përbëjnë njeriun e menqur. Dhe neve kemi thonë se në kohën tonë ështu doza dhe sësia e të ngriturit të njerëzve me tituj. Doktor, akademik, Apo magjister, intelektual, ishkulluar, jarsimuar. Dhe kretë kjo duke qenë izbrazur nga dhevoqmëria, nga takvallokë, nga friga prejzotit të bare kjo vëtjala. Andaj në të kaluarën të koha e sahabëve të pingamberit a lehi salatu e selam, njëri u joj dhevoqëm. Kur ka qenë inteligent, i kanë thonë gjarë për. Apo, apo i kanë thonë me titut e cilat aludojnë për të keqen e ti të branqme. Apo i kanë thonë me titut e cilat aludojnë për të keqen e ti Ando e sot është e njëta, nëse njëri ju vlezër nuk bashkon me shkollës të ti dhe takvalokut të, të ti atara jo është gjarëpër, ajo është dinak, e kësumera prejcisive të cila do t'i përmendit e dhe oqa në vazhdim. Para se me vazhdu të ndërruar vlezër në liber, dysa fjalë, minutat shkurtra shumë sa më shpejtë, për shkak se jemi në prak të ndërimit të mëtëmoteve si pas logarisë të cilin ata e numrojnë, me lindjën e Isaut a.s. Neve shojim se edhe atë prej muslimaneve, si do mbost me entuziasm të madhë, apo dhe shpesh ardhen nga ignorantsa dhe pa dia, shpesh ardhen pa konsultim me librat e muslimaneve, shojim njërës të cilat e trajtojnë qështën e vitit të ri dhe normal, sa ajo është endaluar, dhe rrepsisht se njeri ju zgudzan me u përli me diçkan nga, nga kjo fush, por se shkohet s'ka ishë mërishë vlezër dhe të të prohet. Andaj këtu vetëm 2 minutat shkurtra pasi jemi në praktë të kësaj, e që neve në nevojitet, edhe përse unë maksimum jam shmang juridikut dhe fetfave, por se kjo është të nemojshme nga së është të prohet. Dhe ajo është vlezër, se neve e dimë si musliman, se bidatët të cilat i kanë shpik muslimanë Neve mundohemi s'ka shmërish mjë urujt atyre, mjë u shmonë, e lere më bidatët e fesë huaj, bidatët e kryshterele, të cilat janë në mos pajtim dhe mos marveqe dhe konflikt shumë të madhë për përcaktimin e ditë lindje së i saut a le i salatëve selam. Përse, kjo nuk duhet dhe zërneve me nabohë që të flasim për dispozitat që shna tekët, apo me shfridzue heshtjen e nështë, njerëzve apo mos revoltën, ndoshta shpesh harrt që neve themi çfarë dojmë. Jo. A ndaj muslimani e dinë se këto festa janë festa të cilat kanë lind nga nga boshlloku i i sistemit të të devijuar dhe mbushja e diçkaje me me çfarë do të qoftë. Pra ata kanë boshllok, kanë boshllok në ibadet, kanë boshllok në dije, kanë zbrazëtura në në informacione. Andaj imbulojnë këto me, me festa, por se nuk gudzojmë neve që ta të projmë dhe të nëgjesim njërzve, epitetë dhe nofka, të cilat nuk i bojnë ato. Cilat është ajo? Të ndëruar veze, duhet të adalojmë mes ati i cili festonë ndrimin e motmotit, të regjishtruar dhe të evidentuar në një datë të caktuar, e cila numrohet sot 2018 për 2019 dhe në mes festimit dhe urimit apo manifestimit të dit lindjes bazuar në krisht lindje janë dy gjëra di kush feston ndrimin e motmotit neve i themi kjo e ndaluar rëpësisht ka thonë a.s.s. hadithin që e kanë zirë imam Ebu Dawudi ka thonë bën nga Meri sallallahu a.s. men të shabbehebi qaumin për u eminhum a i cilin njësën një popli a i është prej tëre në kuptimin qëfar do që i njësën atë dispozit e merë nësë është haram, haram Nëse është kufër kufër, eksklëmo. Mir, po përzierja e gjërave çon në e bën edhe fein e Zotit me çën çësharakë. Prezantimi i fesë Allahu u gjetën guxon me çën çësharak, duke më qenë majë në seriozitetit, qoftë edhe nëse e liga e të tjerëve është më e madhe. A ndan ai çojë vjedhës për shembull, del edhe në hutbë edhe në ligjrat, thot kush ndërej spi shekziare për ndrimën e motmotave aletadin që ka dhënë gafeja. S'është e vërtet vëllezhat. Ndejezja e fishe këzjarëve është ndalume, ndejezja e fishe këzjarëve është haram, fejnë e zotit gjelluala, po nuk qëtë nga feja. Përvesh nëse aj e ban me besimin mbi krysht lingjet, kjo është meselë tjetër. Por neve, sikur që mrenda muslimanëve festohet dit lingja Muhammedit a Isalat e sam e polimizuar, neve kime përmenë në histori se dymëdhejt rabiun e uval është mendimi shuvicës djetarëve, ka musliman ulemat çka thon pejgamberi alayhisallatu selam ka lind Ramazan ata çka thon ka lind Rabiul Owel kanë polemik a ka lind me 8-ën a me 9-ën a me 10-ën a me 11-ën a me 12-ën po pavarësisht ofestohet festohet ne e qujm bidat e mirë nëse dikush thot se ky regjistrim i viteve oj bën me datëlindjen e Isaut alayhisallatu selam por ky flet me ata se është si pejgamber jo si ajo që ka besojnë të kryshtërt, si mund dhe minam janë gjithë këti, se ti ke dalë ka kryshtë lindjër. Hasha. Të të me qenë të qarë, dhe zërë. Dikusht, na e besojnë visën si pengamber, ale i salatu e selam. Mirë po nuk gudzojmë pasaj të më gjisim dispozita dhe të rëndojmë apo barën e akontit të dikujna me atëse ti ke dalë nga, nga ona tjetër. Andaj kjo ishte vetëm sa por shkoqitje të në ruar dhe zërë dhe nuk g të keqen e madhe me mbizotru i një ranësa. Apo? Dhe zërë, sa për ta ilustru këta, pengamberi së nëllohu a.s. në mek, kur ardhë me mesajin dhe i gjithë i dhujtarë duke adhuru puta, gurëzi. A undalë pengamberi së sëllohu me thonë, mirë be njëri me mendë, a adhuron gurën që e ka po me dyrtë e veta, a filoj me qeshë me bo humorën e këta, mu zbavitë, Edhepse realisht, realisht, një njeri cili me dur të vete e ndreqë një guri, pas sa i bjesejsh dhe të njetit, a nuk është përqesh? O do i përqesh, humor është. Por se për nga mesam nuk e trajtojnë nga humori. Nuk e trajtojnë për nga mesam nga humori, po e trajtojnë nga sositeti, pa moni se kjo që nëzjarë. Andaj, qirku, kufri, haramët, edhe bidatët, zba nga me shpidzu me lujtë në rolin e cynikut. Ha? A pe dini e kështu me rao këma abidat duke duke, duke manifestu na ironin dhe jatina a kështu ka folë shekër islamë të imi a kështu ka folë i bënkajim e gjëvzije duke, duke ironizu e meselet sikur që i shofmi, apo veç pëse ja ka mundësu facebook i me shkrujt a i thotë hajde anë e fitash, hajde dhe zërë vallahi kjo është ullë e fejtë e zotit nivellet hajgarës të cilat e, e rëndon dhe vetin dhe thirin e zotit të bare kjo dhe te ala para me ndoni kur ti si musliman së në duron këtë ironi që shmurët me dëru një krishter dërsa na a nuk e kemi obligim me e thirë në fejtë zotit a nuk e kemi obligim mi thonë që kjo është e vërtejta po e kjo obligim e nëse na si musliman së duron me këtë dos të ironiës apo të sinikët e kështu me ra që shetë duron tjetëri a dajtë ndëruar vëzër ndërimi motëmoteve dhe krishtlindjet kanë dalim shumë Shumë të madhë Andërëse njëri ju i festonë drimin e më të moteve Dhe bandi shkanë nga haramët neve i themi Për shkakt për njësimit Medikan i cilin nuk është i Kurani dhe Sunetit Themi kjo a haramë Nëse vepranë në dishtë ka shtes Nga muzika dhe kështu më rratë prej harameve Themi e ke rëndu haramin E ke rëndu haramin Po jo nëpë me teka tona mi thonë Ti ashtu ashtu Ha? Nështu për për për për për për për Shpirtin cinik me shpras një më levd vetin, por se e rëndon fejnë e Zotit Gjellegjallu. A të dheze kjo është një theksim, do shta i, i, i, i jo për botë demonte edhe kunder përgjigje, por se të ngritemi mos të flasim me cinizem. Me gjetat e një fjallë të një djetarit Hanevive, edhe me ja u shplasu e njërzve, hajde tash, jo Hanefi, që ka po thoni? Kinë që ki ka ngritë në nivellet e buhurërës, kinë që ki me buhurërën ka jetu Jo ndërum. Ti jeton me një mes i cili shumica dërmus janë Hanefi. Dhe na Hanefiz bëna i respektojnë në atë çka është Hanefi. Me ibn Hanifun, Muhammed ibn Hasani al-Shaibani, Zufairin, ekstremradë Abu Yusufin. Normal ajo e cila është shpik dhe është hyj, dhe është porfshin nga bidatë ajo është me cela tjetër. Po edhe ajo e cila është porfshin nga bidatët, zguzon më pa objekt tallje. Nha ja, kjo këto çaboj. Jo, do më morë së zitet qëllon çorto e kështu më radh prej meselesve të që kanë bërë dijetarët. Ata dashur ishte një sh shalim shumë i shkurtër që mos ti përzi meselët. Andaj jemi edhe te meselja e mendjes, e cila duhet më nda. Ka thon Sheikh ul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullahu taala në më, në librin e tij Majmul Fatawa në vëllimin e 9, ka thon cilësia dhe dallimi më i madh i mendjes është dallimi mes gjërave të, të cilat dallohen dhe bashkimim me zgjërave të cilat bashkohen. Qfar menqërije mund me përndetunëse neve, themi si mot moti mundru si kryshlindja të njëtë. Kuo mendja? Kuo është mendja? A jemi duke e shvizu neve kalendarin e këtëre? Po, t'i du, ta komi me t'nizetën, me cilin t'nizetën? Ta komi me t'nizetënjishin, me cilin t'nizetënjishin? Mars, prill, maj, maj, Këto nuk janë për nga mberi, se se lëpë. Por se kërkush ti nuk hipi në qafë, këse po thume njëste një marës. A të hipi të kush në qafë? Jo, ma dhe ketë planët i banë me këtë data. A ne dhe zërdi kush kështu e shikon dhe nuk duhet me i, ba, me i zbrit ati dispozita si kur ajsë po mërë veshë në fejnë e zotit të bare kjo vëtë jara. Ne dhe pranojmë që ka ignorancë, ka edhe njërës të cilët ndosht të efesojn ky pa po festo kërishlindje, dhejme ti, tani ke tjetër dispozit, po njani cili e feston mot-motin, dhejme ti ke shkel në haram, i po jo ke shkel në kufër, adhe dhe zë kjo është një, të kësim dhe tërheq e vëretet cilat duhet që në mesin e muslimanve të mbahët kontroli i, i meselëve. Thot e buhatim, Allah më shëroft në librin e tina, nga Ibrahimen në Khaiju, Allah më shëroft një djetari madh, i muslimanëve, nga gjeneratat e para, duke fol mbi çështjen e takvallohut të brerndshmës dhe të jashtëm. Cilësia e parë, ka thënë Ibn Heybani, e njeriu të mençur është harmonizimi mes brerndshmës dhe të jashtëm. Çi do ta shohim te, desilat argumentet bjera nga të e dhiera hoxha nga fjalte e selevi. Ka thënë Ibrahim ibn Kha'ij, Allahu e më shëroft, inna ar-rajul la yatakallamu bil-kalam yanwi fihi al-khair fa julkillahu fi kulubil ibad, hatta ja kulu ma eradebi kelami i hadha illa lëkhajrë. Ka dhon Ibrahimin në khajju. Vërtejt njëri fletë me një fjalë të cilën nuk ka synim me atë fjalë për vetëse e synon të khajrimë. Por fjala mundet me qenë, e nga trume, këklavit, jo mirë e theksume, jo mirë e formulume, por se një jetën e këtë mirë, thotë, Allahu hedh në zemrat e robve frymzim derisa thon nuk synoj me këto fjalë vetëm se hajdin. Pra, një njerëz flet dhe formulimin e ka të gabuar, por se e synon me thon diçka të mirë. Edhe njerëzit e kuptojnë se ky nuk e pat për qëllim të keqën, edhe pse formulimi ishte i gabuar. Pastaj thotë, ndërsa një njerëz tjetër flet me fjalë të mira, nuk e ka për një jetë të mirë. Ai flet fjalën e mirë, por s'e si ka jetën e mirë. Allahu hedh në zemrat e njerëzve derisa thonë ki nuk e pat për çëllim hajid. Apo ja, andaj njerëz që çfarë duhet, muruit? duhet muruit që të murojt? Duhet të murojse Allahu te bareke we te ala, anje rias ata s'ka njeriu e, e bën brenda. Çu që do të bjerë edhe para transmetimeve të tjera. Andaj fjala e Ibrahimin e ka juçfarë argumenton? Meza njerëzit nuk janë krejt të hutum. Për shembull, neve kemi mundësi me gjetja 2-3 veta apo 10 veta dhe ju flasni atyre. Ja I gënjim, i manipulojmë, a, e shfrytëzojmë për shembull padijen e tyre për të ngritur pushtet mbi ta. Po mirë, ti çato ato 10 veta për shembull i manipulon. Po një anë dalim atësh pastaj ato shetë fol mirë. Shetësinu të mirën. Mirë, mir, nëse kjo mënençuri, me po nëse Allahu hedh në zemrën e njeriu drejt, Sigur Othmani ibn Afani si kur shekhu lë islamu dhe të imije e kështu me ratë deri sa shekhu lë islamu dhe të imije Allah me shirov ka të regu i mënkajim e gjozije se shekhu lë islamu dhe të imije atë shumë ka pa në njëtet e njerëzve jonë kuptimin e gajbit po larkë pamsi të cënë allahua ka muncua thot deri sa ibn i mënkajimi thosht thot deri sa nëse e pyqmi o hoq a e di se me cilin gjuna kam problem e dishmi sigur se e di edhe u frigoshmi me vetë praj e dintë nga gjendja jonë nga të folëmërit e tonë nga problemet e tonë a kujë kemi gjunahin problem andoj dhe zër njeri ju duhet të sinon të mirën e pasaj formulimi formulimi është ajo e cila njerëzit e falin pasaj dhët im në hibani ka thana sënë albasriju in ne kum vë kufun ha hunat të të dhirune e gjellekum ka thana sënë albasriju ja ju jeni këtu duke i prit e gjellet e juve dhe në gjatë vdekjes i mërni lajmet andaj mërni me veti ata e cila u duhet pas vdekjes juve thot Asan Arbasriju ju e një duke e prit e gjelin zakonisht njerëzit dhe zërë janë të interesuëm prej për jashë më duke tamam Andesh, se ka pru këtë fjata Asan Arbasriju të këtu me se ka përqetim harmonizimet branqëmës me të jashëmën zakonisht njerëzit kanë qefë më duke mirë apo jashtë Ësht çysh do koft, çysh është embrans me me rancë njerëz më ndoin mirë. Me çdokush njerëz më me mendu mirë. Kjo s'ka çën brenga njerëzve të parë. Brenga njerëzve të parë ka çën t'jem i mirë. Është një, një lidhse por dallon shumë. Ata e kanë bën t'jem i mirë. Dorsa neve për shembull du kemi të mirë. T'flitët për neve mirë. A ka dallim? Ka dallim. Asan bavsri u çafot. Mir është ju me mora ta që ka ju duhet pas vdekjes e pas vdekjes lezër nuk të ban dobi që kanë me du njerëzit anër asën përsi u shiko me të pak fjali ka thonë harmonizohet brendshmen me të jashmen apo anër ibn Hezmi, Allah më shëroft, ka thonë që njeri ju të jetë takvali dhe të njihët si i prishur është ma e mirë të zoti vetë se sa të jetë i prishur e të njihët si takvali cilën ne e kishë me zgjedhë neve Si qëllim e vetën e vetë, duhet me bëbisejta, po duhet me komunikua. A ma mirë më konë të këvali, mirë po me shartë, me të njofë njërzit që si të keqë, apo më konë i prishtë e njërzit me, me të njofë të këndër tëmë, cilën e dojna. Zaku një që njërë të thënë, të... një fëm i mirë, njëherë, më sani bo, e këshjën me maraton. Por se njëri ju i më qëmë shatë, jo, të jemë të Allahu gjellëvala i mirë, pas të të tjirat, me e kërku rizallëku në njerëze. Mu kanë a i knashtë, ky i knashtë, a i knashtë, le atë të drakë. Kjo s'ka pëtë kur. Njëri ju i ka vëzat një familje të vogëlë. Bashorte, fmi. Ma dje fmi të vetë. Leje, anësh bashorte. Tri fmi të vetë. Su një knashtë kur. A mundët mi knashtë? Ska mundët si mi knashtë. Pe nga berri zotit u kanë. Ale i salatu e selam. Ka pasë apo në ngra. Mirë po, ka pasë Më e loi Zili i vogël apo mes Ajshës asaj qetrrës pse bëj sharr njerëzia po pejgamberi sllam çka thonte kam keni më arrit mu ka fillas taketi jo çigo çka boni manovronte her më at her më ket politik pak më at politik pak më ket andaj tha Ajshës radiuallahu anha o Ajshe e di kurin rrmos me mua e kësaj ram Po. nuk kanë mujë ketë nuk mu kanë të knasht pse ajo gjellëzon kjo gjellëzon anë dhezër thot asanë bashriju më mirë është me, me punu ajo tjetra e cila vjen pas pas e dhot im në himbanja dha më shirov është obligim për njerijun e menqur e nje khudemim ma indahu li ma ba'dahu që të mërë me veti për ata qka vjen pas për ata qka vjen pas minë tëkwa wal amelis salih nga dëvoqmëria dhe vej pra e Njëri ju duhet me sinu këta ndezër. Dysë e ndë. Me qeni devotëshëm dhe me pozë vepra të mira. Si, thot, bi islahi serira duke regullu të branqëmën e ti. Duke regulluar të branqëmën e ti. Va në fil fesedi anë khalelit taat e dyta të janë vesile. E para ndezër me punu me të branqëmën. Nësëta branqëmën është shumë e randë me regullu. Dhe Ibnu Himbanja ka sielë një shembul si konkretisht me përfitiru zemrën e qish me punun ta. Ma vonë du të sielë një shembul si kur zemrën e ki për jashtë u kaprish. Qish duhet tanim me intervenu ta jo konkretisht. Thot, e regullon të brendshmën e ti. Tjetra, punon në largimin e fesadit të adhurimive të ti apo komunsinieri u ka adhurimi, po on to ka fesot. Apo prefesati çiqë vlezat, prefesati do të hapurshim më mi fal dy recete edhe me dal me ngjenin h. A janë të dit tash se ki ka dal çili u fal natën. Kjo problem kjo ndjen. I le të jam burshhem u ditra fashet të shtëpia, edhe dal për shembull për jashtë, a e din këtë se unë kum lezu sot. Kjo është halal, kjo defekt. Pse ngase meçen adhurimi vetëm për Allahun jëlona ti duhesh me Me pas dëshirën e kundërt, mos ta morrin vesh njerzit. Mirpoh vëzëra dhe kjo shpash mos ta morrin vesh njerzit, mos ta morrin vesh njerzit, inshallah morrin vesh. Ktush, shpejt he kjo inshallah morrin vesh, mirpoh prap ti thu inshallah se morrin vesh. Dhe Allahu edhe çeta e di. Kur ti fol vetes, haj inshallah dhe mos fol për sinqeritetin tënd. Kjo çyç çyç haj inshallah mos fol për sinqeritetin tënd. Ka thoni von kai meljuzin në librin e til Fawaid. Kush shah sinceritet në sinceritetin e ti, a i shkoj sinceritet. Drikush, thot, hamdulillah, mira puna, a i sincerit, pa këto defekte, kjo problem, kri ka dhon hukën vedvetës, kri ka gjiku vedvetës, për njerit e sincerit, qka me të për të zotit e vetë të bare, këve të ala, andaj, thot, im në hibbani, i pastron defektet në adhurime, pasaj, thot, vë nde i gjabeti lë kalbi vë i baihi, thot, e shikon zemëran, kur përgjigjet dhe kur e kontrollon zemrën. Kur e ka gjendjen që përgjigjet, edhe kur e ka zemrën që s'përgjigjet. A ka mundsi vlezor? Ka mundsi. Fali zemrës diçka. Bën atë çka të vepors dëngon. Çu, çto? Apo ngritu, fali ditë çot, është problematike. Ibn Xeuzi e ka një libër Saidul Qatër. Flet me veten aty. Thot i thash vetës, do ti kujton çim me kana të fol. I thash vetës kështu, nëse zhitosh mbi në sët Ti me nësë është të folë, ta mamë dë njerëz janë të folë. Por është të folë me vetë vetëm. Me nefësin e vetë. A do dhe shpesharë du të mi folë nefësin. Pse zë ngonë ti? Shmi thonë vetës. Ne i thimi tjerëve. Pse zë ngonë i be? Por vetëja, andoj vetës du të mi folë. Vetës dhe mutrave vetë vetës. Pasaj thotë. <të> Fa idha kane sihatu sëbili fi iqbalihi më gjudën, em fedhe u bi aqdaihi, wa in kane adem m ke, ke behahu anha li anë në bisafail kalbi të sfu el a'da thot, nëse zemra është e shëndosh atëherë i jep urdhër të prerë në fedhë, ekzekutim të prerë kujna, organëve apo durve këndë por qemi, kur dora jo është të esë ngon a i ka fojët dora? jo kështë i ka fojët? motori cili e uhejsh dora Vetura mundë me qen shumë e rëndë, shumë e mirë. Derë dyert i ka shumë të mira. Dritarët i ka tamam me vendin e vet. E tëra është përgatitur për me për me rrugtua. Porse motor ka defekt. A mundu shi me mor derë me porplas pse se hecti? Shi i mund si. Anaj dorës çka kimi vao? Thotim luhiboni në nëse nëse dora jote zngon, nëse trupi jote zngon, mosi mosu nervozo me trupin te zemra e ka i defektin. A sa i thuj, ti thuj u këtërve. Andaj, defektin ku e kemi? Të zemra. Andaj, thot, e kërkon defektin të zemra, nga se me pastrimin e zemrës, pastrohen organet. Ka thonë a.s. Salatu dhe selam, vërtet në trupin e njeriut është një piesë, një organ. Nëse ndreqët, i tërë trupin ndreqët. Të Qikohë që falë ilustrimi, është një piesë e trupit. Si ndreqët a jo, kretë një ndreqët nëse prishët i tërë trupi, prishët. Allah wa hi e l'kallë, tha jo është zemra. A në dhezër, puna me zemra është puna e cila kërkohet nga njëri ju. Pasaj, thot, imë Nuhibani të aspeton me zinjit nga khalit ar-rëbëi, thot, këna luqmanu abden habeshijen në gjara. Thot, ka qenë luqmani, luqmanit se në ka përmendë Allahu në Kur'an në surën, e luqmani njëri i urtë, Thot, Ibn Hibbani nga khalit al-rëbëi ka qenë lukmani një rob rob nërsa a i dini lafdhata të Allahu në Kur'an për lukmanin, shumë më loja për ka qenë rob sikur Bilali për të Allahu qire e konë zotni andaj ka thonë Amru Khattabi se zotnia jon për e bu Bekrin e ka liru nga robria zotninjën ton për Bilali para se mu liru nga robria ka qenë zotni nga se nga besu Muhammedit a.s. Ka qenë lukmoni një ëropë, nga besinia, do më donë i zi, pastaj, dhe ka qenë i cili ka punu me, me punimin e druve, ka regulu e druve. Fe emarahu se jidu hu e njëdhë baheshetën, dhe zotnija i ti e ka urdhënu që ta therë një, një dele. Dhe e ka therë delën, pastaj ka thonë, Mi jepë dy pjesët më të mirë nga delja. Dy pjesët më të mirë nga delja. Dhe Lukmania ka pru gjuën dhe zemrën. Ka pru gjuën dhe zemrën. Pastaj kaluan disa dit dhe zutnia i ti i tha, therë dhe një tjetër dele. E theri edhe një tjetër dele. Pastaj i tha, mi jepë dy pjesët e deles më të fliqura, më të liga. I apruni Lukmani gjuën dhe zemrën. E pas taj i tha zotria i ti Kur të thash të parën her me prej delen Dhe thash mi sjell më të mirat pjes nga delja Ma prune gjuhën dhe zemrën Dhe kur thash për zdyti me therë një tjetër Dhe thash bjemi më të ligat Mi prune zemrën dhe, dhe gjuhën Ta si ka mundësi Më të mirat më bë më të ligat Ather lukmani i tha Tha o zotria jenë Kur më kërkove më të mirat, ta pruna gjuhen dhe zemrën. Nga se kur të ndrejqen, jenë më të mirat se gjithë shka tjetër. Dhe ta pruna për zdyti gjuhen dhe zemrën, nga se kur të prishen, bëhen më të prishët. Pro, gjuha dhe zemrën. Nëse ndrejqen, bëhen në se ndi ma i mirë. A në ka, kanë thonë djetarët edhe harap të përdorin, apo njeri me zemrën. E kanë për qëllim? Njeri me, me zemrët mirë. E minemi, përshemull, ishte njëri me zemër. Kuptimin e kemi, pa ja thonë, të mirë, e kemi për të mirë. Dhe kur dojna dikan me poshtërsu, në majën e poshtërsimit, a poshtërsisën më tullë, thëmë zemër ligë. Dhe kjo më jafton për më ja përmen këtë me pra tjera. Zemër ligë. Andoj Allahu te bare kjove te ale. Mësë shumë të i kur i ka cënu, a? i ka poshtërsu dhe i ka cilësu me cilësit më të liga, kriminelet, ja u ka p zemrat. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Shikon surën Araf, po dhe surën Baqara, edhe të gjitha surrat, të cilat kanë ar cilësitë më të liga, kanë kufri, kanë shirku, kthi janë të jashtëme. Nga ka buru, ka thënë Allahu xhela, ata kanë zemra smarrin vetëm ato zemra kur qjo. Wa lahum ayunun dhe kanë sy la yubsiruna biha dhe ju ka përmejnë munafikave summun, bukmun, rëmjën. Ate janë shurdhë, me metës, s'flasim. Dërsa në surën bëkara, khatëm Allahu ala kulubihim. Allahu ja ka vullos zemrat e të tëre. Andaj, <coughs> Luqmani ka dhonë se nëse janë të mira, më të mira cila që janë të njeriu, gjuha dhe, dhe zemra. Gjuha dhe, dhe zemra. Dhe nëse bëhen të liga, këto bëhen më të ligat prej, prej të gjithave. Pastaj, Ka të smetue nga Umar ibn Abdul Azizi, njëri për e khalifeve të, të mirë të muslimanëve, ka thonë, lajet të killahu abdun, hatta jedjit e ta me dhull. Ka thonë Umar ibn Abdul Aziz, duke e përshkrujt, se cila është majë rëndësishme të kënjëri ju, e jashtëmja, apo e brendshmja. Qa ka thonë, ka thonë, nuk i ka frigën Allahut, me frigë të vërtet. Një robë i cili nuk e ka shiju Shien e nënçmimit hmm? Abd Shemudezër njeri ju Fal namaz A gjeron Ban tawaf Ban umbra Ban hajj Po endë shien e nënçmimit Parazotit se ka shiju Dhe ki siguritet Allah Qe, e lipe, he, mere Kë nuk shkon Kë nuk shkon Ne vina karën surën fur kanë dhe në ka ardhë hadithët dhe pingamberit sallallahu a.sallem, sa allahu e merë namazin, e ban lecëk dhe jahur, ftyrës, a, gjeal nahu heba e mënthura, së le furkan ka ardhë, ja u bojnë veprat, pluhën dhe hi, që ka i duen allahu veprat tua, e të mija, që ka i duen, krej, kreje sa të mjughon në rëpë të adhur, adhurimit më të s'ka ishëm, si bojnë dobi, ajo është zotë para se me qenë ti, Ai është i madh para se më chain ti, ai është i madh para se më krijoi Xhibrilin, ai është i madh para se më krijua Muhameditun alayhi salatu wasalam. Anaj ka than Omar ibn Abdul Aziz, robria që është mendi, apo disa njerëz për shemb Ali radiyallahu an ka thonë, njeriu kur të lidhet namaz, apo për shembull, aminu më vendos më dhurt në, në gjoks apo në kërthiz apo nën në kërthiz. Shpëjër Yezid e morin këta dhe e bën bazament. Ndoshta selefikasim pak më ndryshe. Pak më ndryshe. Jo e dinë të ndërua vetë sahabullahi ibn Meshudi kur është fal i ka vendosur dorën te ti në ruku, kështu i ka palu dhe i ka shtym i ka shtym më sdikom veti. Sigurisht që i ka më dëgjuat, ai ka vënë po kështu dorën dhe i ka shty. Dhe i ka thënë sahabët kështu së çfarë pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem. Ka thënë që kështu e kum pa unë edhe pik. Dhe ka, ka vazhdu. Dhe Sheikh Osman te mia thotë, kështu ka vazhdu ibn Meshudi. Mirë, parashtrohet pyetja vëzë. Abdullah ibn Mas'ud kur është fal në ruku, i ka vendosur duart kështu. Dhe dietar ka thonë me pajtimin e kejtve, Abdullahi s'e ka pasur mirë. S'e ka pasur mirë. Durdh ndon këtu. I ka pa njojt apo. Mirë, para shtohet një pyetje. Takwallahu kurbim në ruku. I neve çaj vnojmë durrt kështu ç'i duhet sipas sunetit. A është i joni më i madh Abdullah ibn Mas'udit? Ti la zemrën e ndërtuat më së mëllaut. S'ka dyshim. Shkodërshin te zemra Abdullah ibn Mas'udit më është mëënën e shtruarme. E mirë, pse durt këtu? Çfarë këtu e ka pa? Pejgamberi ju ka dhukjë ka pa, çfarë këtu pejgamberi alayhi salatu sallam. Ai tetri thotë, jo durt nër kërthiz, jo mbi kërthiz, jo këtu më rradh. Mirë, Aliu radiyallahu an, çysh e ka komentuar këta? Ka thënë çysh je mami skin para Zotit. A çysh je mami skin? Ti kush kur lidhot namaz, domi u kallzu Allah, çe erdha. Çka i duhesh? qëka i dush Allah u të pare kjo të Allah u ka me la që ka thonë bëjnë të vaf bëjnë të vaf të bejtul ma'mur ka thonë a.s. 7. mi me la që në dit bëjnë të vaf dhe asë njërës nuk i vjen hera për zdyti, rada deri në ditë kja mejtit sa paradurim, ka Allah u krejtë së sa të dushë, andë dhe zënë mështi kapë me sendet prej fasadës e bana une, që jodhër duhet për mrejnda ande gardon ta me dhull me u, unën shmu para allah me ditë që një fukara para allah u të barë kjo vë të ala ande ja dhurime tona nëse nuk e mërin me e kalzu para allah që jemi fukara hozët jemi top para teje sa do që ki vepra njëri ju shka mundësi me arrit atë që ka edon allah u gjellë gjellalu hu për ti, pasaj thot e muhatim allah u më sheroft el aqilu ju fettishu kalbehu fi urudin e ukat thot, njëri ju i menqër ju fetish, teftish, i thoin inspekcionit, kur ti, ha, me drit kontrolon, e prejk me dorë, voshgon, e kështu me radhë, thot, im në hibbani, njëri ju i menqër e kontrolon zemrën e ti, më shka i di shka shkas duhet, vazhdimisht gjatë kohëve të ti, fiburudil e ukat, hel pas kohëve, nëse na i bojmë një bilans vetë vetës një paras pëshim kur është hera e fundi që i më ndalë në vetës me, me thonë, o oh, filan a jenë regull o se jenë regull a jetë aman me zotin të anë a jo a tise, me ndonë ti se kam me të pështu e fjalë të njerëzve të mira të zotin jo të barek jo vë të alë th... para të njëriju, me ndonë dhe se sa njëri ju kam me ndalë në akhirat kam me thonë po mum kanë thonë që i konë i mirë Allahu, dhe dhe dhe allahu në rujtë a të dhe zër Allahu gjellë në surë e gafir do t'ju del nga Allahu diçka që se kanë mëndu. Ka arë në për tefsirët e selefit dhe prej aso që ka transmitu i më gjeriri, se del njeri ju e ka mëndu vetën të devotshëm dhe deli prisht. Se se ka kontrolu vetë vetën. Nuk e ka kontrolu vetë vetën. Wa jek bahu nefsehu anë gjemi ilmezgjurat. Thotim në hibbani, njeri ju e frenon vetë vetën. Kebh. Këni pa vezër, kebh. Arapt kebh. Adi kujti thëjnë, kafshën kërdo me që i më do me e shtry për me për me e therë ajo zë dëgjon ajo rëvoltovë zëmërot apo por njëri ju qka ban i thotë biletikujt maje dhe ti për këndej mirë a i ki thonë do një arep shita nalu pak qoftë edhe me me forcë i thonë nalu zba me vëkjet pun a në dhe zë njëri ju duhet qëtu me e kontrolu vetë vetën e ti u aja hudhu habil qijami fi enua il murat thotë dhe e urdronë vetë vetën me urdhën vetë vetën me lojët... Cilat urdhë? Urdhët e Zotit e Barëke u e te ala. Waluzumullin tibahi inda urudil fetrati fil filha... halat. Thetë dhe her pas here, kur ka dëmbeli, ha? thot e shikon me kuides. Kur ka dhe njerë njeri dëmbeli, fetra, ftofët, qëfar du të me ba, du të me shiku. Pëse është ftofë? Cërët janë shkacit e ftofjes. Ta është përshemë u neve, nëse e shikojmë në aspektin e ligj pse e është dimër e dim. A po e dim? Po për shkak ndryshimeve, a, të diellit dhe hanës dhe për shkak asaj çka Allahu jela çarkullon prej xherrave të cilat i ka caktuar në univers me një pjesë bëhet më ftohtë dhe me një pjesë tjetër bëhet më më anxhet vështirë në raport me diellin, çka çka ka tokë dhe pjesa e tokës. Po mirë, kur ti zemrat ftohoft në raport me Zotin. Mos ke shku te poshtë. Do të më ngritë më. Po piet. A dhe dhe kontrodoje, kur këtë dëmbelli i thupë, pëse, pëse jë dëmbele? E ngritë, edhe e qënë të vendi cili duhet me qenë në, në vendin në vetë. Walaj e kunul mërë u ju shahidu ma kull në ka ima, hatta ju gjedëmin hunë si hatat të thebuti të fil efëalë. Thotë dhe kretë ka qëka e thamë, nuk në beson neve dikush, dhe e risa të ketë ajë vërtetim dhe verifikim për vërtetësin e fjarëve të cilat në piflasim. Diku, digush më thonë me troneti, ket këto mohabet janë. Apo, unë nuk jam mohabet edhe zot. Njeriun i mençon me di. Njeriun i mençon me di, se me Allahu Xhelle Jalalu nuk bëhet tregti dhe marrveshje siç bëjmë me njerëzit. Apo merr atë kët mall. Ka ka defekt, ka defekt. O sjunesha, mos pas mos jetë kur ta moresh, pas ka pas defekt. Apo, pas ka pas defekt. Shkon e blen ti një artikull, një vetur, O Allah, sinqerisht, ka defekt, garantoj. Çatyt garanton. Se si ta mirë po, e nëmri, më zhveturon ai s'do më të pa, e ndron numrin më një herë. Po me Zotin vëzën këtu nuk shkoin. Po, a ka të thënë zëmtanë ti thua shkallë valla. Tamam, çuçi që kelip. Po ai do të në di para se më ta kriju zemën si çse e kia. Ekso më rad. Andaj asnjëri u duhet mëhtukut për Allahu te bareke ve taala. Se më ta nuk shkoin Allah, gjele në Allahveret. Nuk shkoin tamloj çtu. S'ki s'ki tiç më umlo. Andaj Allahu xhelel xhelalu na xhirat, por çka se njerzit kanë mundu janë mundu më mblu, Allah u në rinjahat fillimisht patesha. Allah u në mbulov me dhe vëshmëri, me në i mbulov turpet. Mi për njeri u vezër është interesant se si i qasë të gjërave. Para mendo njeri u do të rinjahat patesha. Ajë së në mbulon asë pjesën e turpësmet vetën, para mendo veprat e vetëa. Apo? Andaj, thot im në himbani se njeri u nuk në beson qka po flasmi nëse ajë nuk i beson se janë dëvërteta këtë k Pasta i thot Ka thona së në lëbësriju Avdalu l'amel El warhuet te fekkur Ka thona së në lëbësriju Dhe pra më e mirë është takvaloku Dhe meditimi Gjithë të mund dhe zërkëto shkojnë bashkë Dikush përshemull Ja ka vëndohës vetës takvali Së një hek me plas As vetës ajë së një hek As, kër dikush ja të senon, a i thot, ja, ja, mkijinatiti. A po, para më do dhe e zër, a Arab, nomadët, i kanë thonë sahabëve, bel të hsudunena, vëla haule, vëla kubët e ila billa. Para më do dhe e zër, nomadët, i kanë thonë sahabëve të bëngamberi, se sellem, ju, në kini zilin e dhe, së vërë fethë. A kini parasysht, s'kenën, a Arabi, cili është nomadë, i cili është në nivellet më të, më të randa të bedevizmi dhe në të, të qenurit njëri i, i shkretirave. I thot sahabës, i cili është i afot me pengamberi, sallallahu aleyhu sallem, thot bel të ahsudunena, ju në keni zilin e dhe. Qka mundët me posë e bubekri zilin janë i cili jeton shkretim? Dy fjallë bashkës dhimi bo. Qka mundët me posë? Andoj sot i gjenjë njështë, zilim ka aj, zilim ka ki i bën të i mija në ka në eve zili, apo? i bën të i mija, mu që u në e thëmë, ti në ki zili në eve, pëse me të pas zili? pëse me të pas zili ka shu njeri nimi një vëllim e libra? pëse me të pas zili? e kështë të më radhë. A në dhe zërë, njeri ju duhet në i bashku këtë dhja, cilë ashtë, tak valokën dhe meditimin. E dikush këtë dytën zdo me e pa, meditimin. Allahu sa në Kur'an në thotë, li jet A ta përdorin fikrin, cilët, apo për çfarë vëzëll? Do të shtini vendim dhe gjykim çka e ke marrë për veten. Me e shyr mirë dhe me shoqitë mirë ndoshta s'del çashtu. Apo ti e mësu përshem mosahar baba me thonë, i mire, më thon ti je gjali mirë, mashallah, të ka më të mirin po. Po kjo vështë baba jot, se më morën me çit morë, mizanin e xheriatit s'del çashtu. Apo sa nana i thot ti je gjali ant, ti je, o që nuk shkon. Mir po vëzëll doni herë edhe mos më na thon baba na vetë ç'i thonë të vetja e me Moshallah je. Amej, Hasan Abërzu, ka dhonë bashkë dhutë mi bë, të lat janë. Dhe pra ma e mirë është devotëshmëria dhe te fëkkuri. E me nëndu dënja, ose që amë bëshi mirë, kam gjuna, kam gabime, kam rëshqitje, e lusë mi Allahun të pare kjo e të ara, që në falë. Pas taj, thote e bu Hatim ibnus Hibban a dhe me shirevë, të njeri ju i menëqur i drejton halin e ti me shëndetin e takvalokut. Po halin e ti qështë drejton, duke e këshiku shëndetin e takvalokut. Takvaloku nësë është i smutë, s'ki mundësimi në drejtë punët tua. A nëj kur ki defekt në halat e tua, ku dushmi u këthije shëndetit të takvalokut. Po që i mund t'i del një problem, del një e një sprov, dhe ti je i paf me duru, sënë e duron, sënë e kupton, ka derin e zotit. Ku shë ka problemin, më boni filoni, më la filoni, jo. Si hati luara, shikoj e shëndretin e takvallokët. Nëse ti e ndrejtë takvallokët, këtë qëtëra mërë kuptim. Andoj të i shikon dhe zë përshemull autorët e Evropianëve, Amerikanëve, shkën Libra, ijeta është gjegjezë, ijeta është enigmë, filma, ijeta ës pëse ndodhë i kjo, pëse ndodhë i ajo, apo pëse më lëtë dashnorja, pëse më eta papare, pëse më dyqë aj, pëse vë dyqë ki. Sën e kupton, por beshintarja e kupton, e kupton se kejtë ndodhë i me katerin e Zotit. Nëse i qelet, ka, kaptina me e pat, sakë që shifje, regu, nëse si qelet, e dinë sa Allah o ka urcine ta. A noj duhet njeri u jo me shiku, shëndetin e takvallokut të ti, pasaj thëtë, و يمضي اسبابه بلزوم التقوى ذي مر سببت duke ju mbajt takvallokut. Sa njeriu po rjohem e pozitie kjo. Thot duke i mor sebepat e le takvallokun. A dhe kujm mbështetet takvallok duke i mos i mor sebepat. Dyja janë skajshme dhe extreme te cilat janë papranueshme. A ndjeriu e mor sebepin por edhe i përmba takvallokut. Pastaj thot Li enne dhali ke awalu shu abil aqli, wa lejse i leji se bilun illa bi salahil qalb. Thot, nga se e para prej pjesve të mengjes, është kjo. Tila është shëndeti i, i devëshmëris, dërsa nuk ka rrug për ta përmirsu këta, pos dhe përmirsimin e zemrës. Ka thonë për nga mberi a leji salatu e selam, e takua ha huna, e takua ha huna, dy era ka përsërit për nga mberi a leji salatu e selam, devëshmëria është këto, në zemër, apo Abdullah ibn Jobe ibn Sëlluli është falë me një safë me plët sahabët mdojnë, me një safë. Ma dikarë në histori se pas gjdo gjumaje, Abdullah ibn Jobe ibn Sëlluli, kërë e ka krype nga mellisë, zemë khutë bënë edhe gjumanë, ju ka thanë të pranishmëve, ja ki është Muhamedin e ka të ndëru zotin me ta. Pi përja është ma i mirë sa të, të shkës për folinë, por se brenda. Allahu gjelluala e ka e ka kërcënuar me zjarr prej këtij botë, Allahu na ruajt. Andaj do të më hijbani e vetme rrugë për ta rregullu devotshmorin është zemra. Pastaj thot: "Wa mathalu al-qalbi al-aqil idha lazima riayat al-aql ala ma nadhkuruhu fi kitabina hadha inna Allahu qada zalika wa sha'ahu ka'anna qalbuhu shurra hibsakaakin at-taqiyyah." Etani er bën shembullin, çish me punu me zemrën të të përmendëmi se si i menquri kujdesit për zemrën e ti qysh, thotë shtu ke enë në kalbëhu shurrih, bisse kakim monë e menë këtë qemë vë dhezërë shumë interesant dhe gjithë monë këtë punojsh me zemrën imagino nëzjerën e zemrës jashtë dhe punimin ta sikur që e regullon një sen o shemë njëri ju së vë dhezër ne jemi Apo, bitë të kohës bashkohore vetura ndryshme. Çdo vit shkon evon atje rregullimin e përgjithshëm të të veturës. Ka ndron vajin, ka ndron uljen ku ka diçka presende të cilat i duan. Pse? Thotë më mirë drejtohet, më mirë ec. Ëmir, në vit sa halë kemi bozën e sprit çtu defekt, do të më andruq këto. Se nuk e ez në zer. Wallahi nuk e ec. Allahu Gjellë Gjellë në ka të regu se paja për misu zemrën nuk kejmë në citime me, me e shdyje. Thu, une e du po së punon, andoj dhët, mere zemrën, shurri habis se këkin, është nxjerë për jashtë, për operacion dhe është therë me thikë, me cilën thikë, me thikën e takvallokot. A me ndojë zemrën, jashtë, dhe e ke therë tani e dikush të të popse me e thejrë zemrën kur posmuët njëri ju për i nështërojët mjekot të anë mjekë të zemrës mjekë të zemrës mjekë të zemrës dhëtë dhëtë me nëzirë zemrën me, me e prej një pies me e hek një pies për me puluk jo nga se ka virus e qysh me e ndrejtë zemrën e para e prejtë me thikën e dëvoqëmërijës pastaj i hedhë kripën e e frigë respektit prej Allahu Gjellë Gjell Njerë e qelë, me thikën e devëshmërisë. Njerë në shmukoni këtëzimë që me e qelë. Param do dhezër, me e qalë lëkurën, lëkurën, këtu e cila është e jashtëme. Dhe me hedhën ta, apo krypë, e lanën të cilat janë djekse, njeri ju së mundët me duru. Po zemra cila është ma e ndjejshmja, e cila Allah e kam bulu me gjokse, me koci, e kështu me rao pjesën ma të ndjejshme, mirë po nëse nasë Ne me shkatërohemi. Andaj, e therë me takvalok. Pastaj, hedh krypë, në ta qëpar krypë, të frikë respektit prej Allahu të barë e kjovë të ala. Pastaj, thumë me gjuffi febiri ahil adhame. E pastaj, e terë me, me erën dhe me fryrjen e madhështis. E therë me thikë takvalokët. I hedhë krypën e frikë respektit. Pastaj, e terë. Ja lërgon një mësin Apo lëgështin me qëpa Me madhështin e Allahu të barëke vë të ala Pastaj Thumme uhjebi ma il kurbe Pastaj En gjal me ujin e afërsi Së Allahu gjellë gjelalu hu Pastaj Fela ju gjedu fihi illa Ma jurdi il maula gjellë vë ala E pastaj nuk mbejt Të ta ju zemër veç ditë shka Shka e knosë Allahu të barëke vë të ala E therë me takë bëllëk Pastaj i hedh kripën e frikë respektit, pastaj e terë dhe i frimën me frimen e madhështi sa allohë të barëk e vëtë ala, pastaj i hedh ujë nga, nga afrimi me allohën të barëk e vëtë ala, pastaj kjo zemër nuk ndinë vetëse rizalokën e allohë të barëk e vëtë ala. Pastaj dhëtë imë në hibbani, wa la ju bali l'mërë u ida kana biha dhe në nëti anje të të diha indë nësi wa muhalun anje kuna dhalike abeda. Pastaj thot, e nëse njeriu arrin me e bó zemrën me këtë cilësi, shumë randësish, me therr, për përsëritje t'ngasoj shumë randësi, me therr me thikën e devotshmërisë. Pastaj, pastaj më hedh kripën e frikë respektit për Zotin. Pastaj më ter, me me tha, me me errat e madhështisë Allahut te bareke ve te ala, pastaj më ngjall me afrimin, me ujin e afrimit te Allahut te bareke ve te ala thot nëse njëri ju a rrinë këtë zemër, thot nuk i intereson sa posht bje nësitë të njërzve. Nuk i intereson më. Aj ka mri një pozit, nuk i intereson që farflitët për prej anës njërzve për këta. Pas e thot u e muhalë, mirë posht e pamunshme, që njëri ju me qenë i poshtër të këtë njërzit nëse ka këtë pozit. Abo? Zë ti këtë pozitë zemër të të të të të të të të të të të të të e njerësve respekt dhe nder për tyje. Sikur që në zemat tek këtë dhunjajës ka më vështi për kan për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Edataç që besojnë, edataç ka thoin se pejgamber. Por thoin fjalë lloja. Lloja ka libra të shkruar, nëse nëmvon thon Allahu ndonjë seri të ligjëratave me përmend fjalë jo të jo muslimanëve, fjalë të shkijeve, fjalëve të atyre që kanë besuar si pejgamber, çfar fjalë lloja kanë dhënë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe shuale një ora ati bërë nërë shou i si li ka thënë vallahi jam i bindur se këtë këtë të lovi kësaj dunjaje luftra jam i bindur se Muhamedi e regulon sa mërë kohë njëri ju me pi një kafe nuk e beson e Muhamedi si pengaber këtë pe beson si njërit madhë kush ka hedhë në zemrët e këtëre njërë zemadhështi kër ofendohet pengamberi së sellem këtë dunjaja që o të gambezër edhe atëna shka se besojn Dhe në mosëni, mosëni se këtu është nervi dhe impulsi cilisë duroë. Kse dhe zërë, vesë Allahu ka hedhë madhë, madhështi, ka thënë Allahu te bare ke vëtëalan Kur'an dhe rafa nële ke dikrak. Ta këna rrit në omin, ta këna rrit në omin. Shiko, balë se dojnë fejen, balë nuk e dojnë, mjafë, isë nuk e dojnë fejen e Zotë i Gjellë Gjellëluhu, -Gjell mundohën me luftu, andej e këndej, por se Allahu Gjellë ja uqën mrej nda. Allahu yethud e shehdo se Muhamedi Rasulullah. Zdin si mendal hovin e pranimit te njerve te feses Zotit te bare kjo te era, edhe pse kan punu me shehku Gvezar. Para mendoni, veç nje ilustrim, edhe pse dolem nga tema. Kur e ka marr pushtetin ne Turqi, Kemal Ataturki, a ai disa libra jan shkruajtur mbi vleren e tij? Moment e shkohesh bo kretot, dhe ush hedh zyrtarisht khilafeti dhe ka mor, e ka marr, e ka bo, gjumhurije, republikë të të tërqis 600 autor janë pagujt dhe kanë shkujt libra në bivlerën dhe personitetin e madh të këti njëri ju, 600 në ma na, asë që këna lezua dhe. por njërzit i kanë lezua ka do në kënjëri madh dhe janë mundu me, me ngrit ata, sot për qemën në tërqi shumë bre tërë, enda i shofin të madh kjo a kanë do drashtisht, jo, është punu është punu me për me gjitha ta dhezër, të një edhe atatës se të si besojnë Muhammeden a.s. Ma dhe jove shë Muhammeden a.s. edhe djetarët e muslimanëve edhe djetarët e muslimanëve e respektojnë, në Amerik studiohet menagjimi i shtetit nga anë e omërëm i khattavit. Në Amerik studiohet, ma dhe edhe në lëvizet ushtarake të tërë ndërtimin të, të, të një ushtarës e si duhet taj me menduët kur delë në në fushë E kanë marrë nga modeli i Omar ibn Khattabit radhiyallahu anhu warḍa. Ani sahta dalim me propagand. Kta janë kënd këtu ashtu, por veti shfryxojnë të mirat. Sikur që ata dalin por që mund të shohin apo Ibn Rushdin, apo Abu Hamid al-Ghazali, e kështu me jim, me bonga anë tjetër, apo ka prej muslimanëve të dietarëve, të cilët ende nuk kanë mundësi me i marr librat, disa libra të shkrimjes se si japin ata. Ata përveti kanë Jo. Ajo është i jonis të jep librën Ajo është fritëzon Trurin e Dietarit musliman dhe ti nuk të jep Normal nuk të jep se i ka po më punë Mësme të avon Dhe musliman në gjumë Njeri ju duhet me ditë Se nëse ka pozitë Allah u gjellit gjelalu E pastron zemën e ti Asaj nuk i intereson se Qëfar pozitë e ka të njërgjitë Qikopin nga meri sallallahu a.sallam Thot innama akulu ke l'abdi Wa ejllisu ke l'abdi Tëtë pëngamberi, se selim, unë kur ha buk, ha që shë ha robi. E dinë që shë ha robi, buk, dhe zërë, robi të arab. Robi të arab, për shemë, zotnija e ka sofren e ti, të rezën e ti të madhe. Robi, dikun ka qoshi, ati e ule, që ati edhe nuk zeshë më ven, ha buk. Tëtë pëngamberi, unë e si pëngamberi, ha që ashtu. Nuk zeshë më ven. Dhe kur ule, ule si rob. E kanë ditë arab, që do me thonë rob? Mirë po, aja ka rëgjukja poz Ja wallahi, ka hinë arabi, ka hinë nomadi, ka thënë, qëli ap juve Muhammedi s.a.s. se ka vërrejt me dalime. Njeri me hi këtu me ja, e thënë, qëli ahogja, i s'ka nevoj me ditë, s'ka nevoj me shenja, që të që kërë ka? Pse dhe zërë, nga senat tash i kimi dhanë, apo, për shemull, që ka thënë Bekër e Buzejt, rahimehullah, të se lefi ka qenë dhijan gjoks, që që ka thënë Allahu i gjelluara, Fisudurin ledhine utul ilme Në gjokës atë atërët të cilat Bajnë dije Ka thënë dhe kemi arme një zaman Kër dija logaritet shali Kërni pa vëzër përshemum Kërni pa o gjallar të harap Me gjithë respektin për shdohoj Vëzër përshemur të shali Herë ka ndej Herë ndej Por shemur të na Me ki modeli ma, ma turk me qalme Sa mat madhe Ma mufti ma i madhe Vëzër kjo që ka haludon Subhanallah i ladhin Kur gjanu ka haludon Ka pos djetarë, subhanallah i ladhim, së edhe ka përmendë djetarë si se imam Bukhariju. Se kanë njofë se që kjo imam Bukhariju. Nuk e kanë njofë, ka esë rrugë se kanë ditë se që kjo imam Bukhariju. Imam Ahmedi, kur ka esë rrugë, shpesh herë, kur ka dalë në Talibul Ilm, në kërkim të diesë, se kanë ditë se është imam Ahmedi. Pas taj, disa, disa nga mos njojë e ka kalu pra në udhës, kanë thonë, ke Ahmedi shkoj. Pas taj kanë fillu me, me, me vajtu në kuptimin se si spot a fatin me e A i s'ka ardhë, e, erdha! Në, s'ka ardhë, s'ka ardhë. Dhe shkosa abët, s'kanë qenë kështu. Andaj të t'im në hibbani, nëse njëri ju ka të akvalok. Nuk interesojnë të tjera depozita e njërzve. Pastaj, përmendim në hibbani, disa prej porosive, të prej vargjeve të cilat, i kam përmendim djetarët në bëjë qështjën e e porosive njëra për tërë e përmejnëmi ka dhënë Suleiman el-Abrash i dhe në tësebën nasu kanët tëqiju bë tëquahu afdhala men njën tësib o men jetë tëqillaha jëksib bihi min alhaddi afdhala men jëktësib o men jetë tëqidh sebeben limë në gjati fa inët tukallahi këjru sëbeb ka dhënë poeti Suleiman el-Abrash kur njerëzit fillojnë mu përkatsu une i filan qabilës une me filan qabilës familjen, a qetri me filan mbi emrin. Po njerzit kërnon, apo? Sot më shku por shemb në vende ku Islami nuk është apo në nivelin e duhur, është ai ti thot, "Au ne am filan familjes, ka dal më svol me mu me me, me sicilin ton, apo?" E çish di bekë kjo? Çish di bekë? Jo? A është ti thuyết pse eki filani bab na kena me kena me bërë isosan, më bo preventiva? Pejgamberi aleyhis sallam babun e ka boshy mësimtar. Ai ardhën që po viziton? Jo. Ka thon poeti, kur njerzit fillojnë me përkatçun, ka filani, thot ai i cili është takvali, me takvallakun vetë e ka përkatçimin më të mirë. Hasan al-Basriju, babën e korrob, nonën e korrobresh. Dhe mandei babën dhe mandei nonën si dihet kur kush, o rob. Kur kush nuk e di, pas babas Hasan al-Basriut kush vjen, në rob e kanë gjet. Edhe knejni robresh janë martu e ka dal Hasan al-Basriju të cilët quën në historinë e muslimanëve, arobrit e liruar, arobrit me vali, arobrit e liruar, por kur thua të njërit, ka thona së në në basriju, he, ishtin edhe ulemat, ma të mdoj, ka dalpa, ka thona së në basriju. Nërsa ka të tjetës të zjutë, ju dihet, por shemë e bugjelit i dihet fisit, deri te ku përfundon, por kot, e bu le hebit, ju dihet fisit, A, gjithë i pengamberi, se se lepë. A, gjithë i pengamberi, se se lepë. Po në kurane dhërë, të betjeda ebi lehebin. Malkuar qofshin dur të le, ebi lehebin. A, nëka dhëmë poheti, kur fillon njëzimë përkatsue, qka thënë, fillon njëzit. A, po, sot, përshemull, ma djësot, subhanallah i ladhim, mundol, më, më krenu edhe me qka, edhe me partija. Hmm? Unë jam e filanin, me filan partijan. E, qka thashë? Krenohet me diçka që as nuk e di se çka është ajo. As nuk e din për çka është ndërtu ajo, mbi çka është sistemu ajo, ku shkon ajo? Thot atë ka dalje. Dhe vrit të njerëzit për sëndete të kota. Dorsa i devotshmi si jap? Nuk jap zor. I devotshmi dihet vetë lazer. Pas ka dhan e ai i cili ka frik Allahu jallahu ala yekseb si bihi min al-hazl afdalu ma yaktasib. Thot ai i cili është i devotshëm me punën e devotshmërisë hisën më të madhe e merr. Hisën më të madhe, e mërë a i cili është i dhevëtëshëm. Dhe a i cili e mërë, tak valokun, se bepë për me shpëtue, e ka morë se bepin më të mirë. Apo njëri ju për që mu ka malë, ka e vlad, ka shtëpi, ka shokë. Mirë, se bepë për me shpëtute, Allah, u cila është dhe zërë. Gjalliot, qikajote, babajot, asë njëra. Cila është, tak valoku i zoti gjalli gjallalë. Allah në bëfë nga njërzit të dhev edhe fjallët e tjera nga poetet e Arabve, pas të ka thënë, ka thënë Abdullajmi Mes'udi, radhi Allahu anë, inne li hadhi il kulub, shahweten vë iqbala. Ka thënë Abdullajmi Mes'udi, vërtek të zemra, ndë njëherë kan epshe, ndë njëherë kan ambicje. Pra, zemra si zemr, ndë njëherë është anon nga nefësi ti, kuptimin e ligë, ndë njëherë ka vëllënat për me bave e pratë mira. Va inne leha fetraten va idbara Ndo njëherë ka pushim Lohë dhët, ndon me pushua Ndo njëherë këthejt pas, idbar Fe Fekh, khudhuha inde shahuatiha va iqbaliha Thot, kur tjenë që kanë vullnat Thot, shfurizoni Abo, anë i shiko sahabët në Ramazan E kanë shfizush dhe dakik Pse? Se e dinë se që ki vullnat Jash Ramazani nuk gjindët A do të kushtojë mund të më, më thonë, ha njëjtun edhe ia shë Ramazanit njëjtë. Po njëjtë. Sahabët ka thonë us jam i njëjtë ia shë Ramazanit, ti smundesh nuk kanë njëjtë. Po njerëz fantazojnë me vetën vet. Thotunë njëjtjam. Ha çaj i njëjtit smundesh nuk kanë njëjtë, se shejtani janë të lidh. Nepsi është më më më i përgadit për për çfarë? Për adhurim. Allahu i mshël dyrë të xhenemit. Andaj ka thënë Abdullah ibn Saudi, dor një zëmra ka vullnet, shfryzoja vullnetin. Shfryzoja vullnetin thot وداؤوها عند فترتها dhe kur ka dembeli leje kur ka dembeli leje por shikoi veten tone nese ki vullnat shfryzoje e nese nuk ka vullnat atar leje derisa njeriu te te arrin ne vullnat caktuar pasta i thot ka themi no hibani al wajib ala al aqil alla yansa taahida qalbihi thot osht obligim por njeriu ne menhur qe mos ta haron kontrollin e zemras se tina ngase thot me regulimin e zemrës e cila është mbreti i trupit të ti, thotë regulohën ushtarë të cilët janë organet të ti. Zemrat në ruar vezër, kjo është transmitodin nga Ebu Horeira, rrëdhjallohan, nëse në ka të rëspundim në Bukhariju, ka thonë zemra është elmelik, është mbreti, u al aqda u gjunudu, nërsa organet gjymëtir të tjera janë ushtarët. Nëse regulohet mbrejti, regulohet ushtartë. Nëse ushtartë, lezër, së morit urdhër, së levizin ato. Nëse ushtartë, morit urdhër atë levizin. Kështu Allah e ka bo fitra. E ka bo fitra? Kështu e ka bo. Ma djetë të ndëruar, lezër, do njëherë, nëse urdhër i me likut, i mbrejt, është i ashpër. Edhe nëse zduron, forët se ushtarit, zhguzon mu këti pas. A i këtë jetë pas, urdhër që më p njeriu liqëtohet, por vullneti ti, i tij e mban e mban donme të kalu fuçinë e adopsisë së tij. Për shembull, për shembull, Sheikhul Samad erimi një ditë për ditë çka transmetoi me Kamil Xhozie, ka thënë, ishte i smur, usmush shumë dhe ushtrinë në shtrat. Po edini se njerëzit mënojn ushtrinë në shtrat për këtë kohë. Ushtrinë në shtrat dhe u liqëtu shumë nga smundja. Tha dhe i ftu mjekët. Dhe mjeku i tha du është me lan angazhimin e përditëshëm që e kiti. Tha, së mui me lan angazhimin e përditëshëm. Tha, du është me lan angazhimin një kodë dhe sa të furcohosh. Tha, a bën me ta bën i pyjtje unë tyje? Apo, tha, vullneti dhe knatsia e shpirtit, a e ndihmon largimin e smundjes? A nuk e ndihmon, tha e ndihmon. Nuk u njëri u është me vullnet dhe ka knatsi shpirtrore, ambicje, për ta te i Ai dhe më ke smundë më largua po nuk e ndihmon, tha e ndihmon. Tha më më largu angazhimin që kam unë, ajo është leximi i librave. Tha unë lik shton edhe më shumë. Atë rtha, "Doktori, hadda leysa fi ilajina. Në recept se ke na se si këtë." Sekiti, smunesh me pas ato. Nuk mundesh, ai smunë më pa mëndur se kti se ti andash librin, ti bën lik shtohet edhe më shumë. I punqai me xhuzin çka thotë. Donte me tej kalu dopsinë vet zdo të miu nështu dëpsi se vetë andaj thot kur mbrejtë është i fort ajo është zemra do me te kalu edhe zhejflokun e trupit do me te kalu edhe zhejflokun e trupit fa i dhehtemme bi ihtel kislatejni të gjennë në bë akrabe huma min hawa o wa të wakha e bë ade huma min rrada pas taj thot e nëse vjen në dilem me që dy qështjeve atare thot i zgjell ata e cila është më afer të kvalokut dhe më lark epshit të ti. Përshemë nëse njëri ju i menqurë, vjenë me së dy qështjeve. A të baj, a mos të baj. Qysh me së gjithë, ju kam përzi. Neve shpesher, jo që na përzijen, e përzijen vetë. Po qepo e pranojmë si na u ka përzi. Po shkojmë supëzimisht, na u ka përzi. Qysh me ja ba? Këshire, si të shkojmë në levërdin e epshit tanë, jetu anu me epshit. Esin mosjet në Levërdinë e Epshit tan apo ose e humu njeriu po tregtar, shit, punon ku diçka. Dhe i vjen thot, a ti tregoj defektin ama mos si e tregoj. Ata fitoi kët pasuri po është e dyshim. Apo lejohet, lejohet. Do të ishte dakik kështaj. Ja. Sa më thon lejohet. Pastaj e mbar thëri turpin e asaj ndoshta me vite. Andaj çka thon disa ditë ort. Turpër hajdutin tur për hajdutin për 2 dina për 2 dirhamexims. Dhe aturpe të e bën. Çfarë janë 2 dirhamexims? Apo shum pak janë 100 apo 150 euro. Porse një njeriu e, e bën turpin pastaj, ajo është dakiku ka thonë me lejohet me morr. Apo një njerëj nga shoku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ishte caktuar detyra e e mbledhës së zeqatit. Ha, me mbledhës së zeqatit. Edhe nën Islam, në administratë ka ai i cili e tubon zeqatin. Dhe se në shëriot, që së zëçautin e xheriat mbledhët. Si që do shojm mbledhin tatimët, mbledhën veçaut. Ësht hak i Zotit ndaj fukarëve muslimanëve. Dhe njëri prej tyre e ndajteni pasuri dhe tha, "Çikëm takon mua, shka jam lodh." Pa para vetë pejgamberit s.a.l. Ata kur ardhur, u paraqit rasti sa është në total e mbledhura dhe e ardhurave të hyrat, ata rëthan dhe kjo pjesë është e martë. Kush e ka marr, tha ai, cilë ka tubu. Than pit në pse e ka marr. Tha, than ata po thot se e ka meritu për shkak të lodhjes. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha: "Thuani, e pse pit te shtëpia vet nuk e nuk u bë bon meritor për këtë pasuri?" Ha? Ja? Ti mos më paskon xhemotin e pejgamberit s.a.s.m. Mos e bëta pasaktur atë ditën. Apo pikë ka deshë të s'ditë takon. Po kjo është moment, vëllazër. E ka e ka caktuar. Në njëri tjetër Luftoj në rrugt të Allahut xhel gjele xelalu. Faleminderit. Luf rrugt të Allahut xhel luala. Dhe kishte vjedh një pjesë nga nga plaçka e luftës. Plaçë lufte. Fei. Dhe sahabut u mahnitën me trëmrën e tij. U tha çy ky njerë i sigurisht xhelat është. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha jo zjarr është. Zjarr. Dhe shkuën e vëzhguën dhe jetën se i ka vë disa pjesë të plaçkës disa pjesa plaçës. Ai u ka me pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, veç pa ka don ç'i kem lejohet, edhe e bën njeriu turpin deri ditën e Kiametit. Atë i tha dinu Hibani, "Nëse vjen mes dy javë, s'di se në mes zhjell, le ta zgjedh atë e cila është më larg efshit dhe më afër asaj e cila është nga devotshmërisë." Pastaj thotë ka than Omar ibn Khattabi, "Jalisut tawabin, fa innahum arq af'idah." Ka than Omar ibn Khattabi, "Uluni me njerit të cilët pendohen shumë nga sa ata i kanë zemrat më dhe dhe nevoj, të buta. Ës sa kemi na nevojë për shumë njerëz të cilët sot pendohen shumë. Ju edini tilsimin e Aishës, ç'i ka bë për babën e vet. Tilsimi i Aishës për babën e vet, Abu Bekr Siddiq. Ku i ka dhënë detyrën pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam me dal imam, duke qenë gjallë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë Aisha, baba jam o shumë me zemër but, raqikul qalb zemë në kohë shumë, shumë të butë dhe shumë shpejt qanë. të qanë dhezër këtë cilësim tani huazone këtë cilësim dhe këta nuk pak një histori kërja ka njështë davetin për nga mberi së sëllëm ha huazone këtë cilësim i ajshës obo në fund tu dek për nga mberi së sëllëm po merë në këtë cilësi dhe nëzërnja tje në filim, filim, bashkën filim ta mamë e kapranu fejen e bube kërësit diku me gjashtë njerëz për gëzuar me xhenetja ka prur pejgamberisë s.a.s. me çka ja ka prur? Bi raqiq qalbihi. Me zemën e butë të tij. Sahati ka folë bë ka thon çu ky po fol drejt. Dvezë do ndonjëherë me arrit nivelin që njerëz vetë kur të fols me thon të mirë një sinonë. Sigurisht i tha Ibrahim an-Naha'iu. A do kurta formulojë gabimishtin? Po më e di se i të dash më thon mirë. Sigur i tha Imam Shafi'iu. Shkojnë në shok i tij me vizitu imam shafiiju qëka i tha imam shafiiju ishte smu imam shafiiju dhe kishoki vetë tha ja imam qawë Allahu dafëk qikohë qawë Allahu dafëk a ishte zaift a zdi ti më shprej tha o imam allahu ta forcoft zaif lëkun që qështu allahu ta forcoft dopsin timin, dopsin ta fordoft fort imam shafiiju tha law qawë dafi Lë ehlekeni. Tha me ma forcu edhe pak që këtë zaiflëk, mëjtë kejtë. Kuptimin se në gjurë në arabi nuk thore qështu. Se mon, ta, ta hun, pra të monë, ta forcovë zaiflëkun, pra që këtë zaiflëk shë eki, edhe ma shumë ta forcovët, u bafët edhe ma zaifët, dhe, dhe mëjtë kejtë. Tha Wallahi ma kasatë tuja imam. Tha pashallani, zdo është ta me thonë qështu. Tha, hiqë më së thujë. Se unë para se më thanë di se ti çka i do të dosh më thon. Tah po un po duam të mësuj çishforet arabisht. Tah? Un do të bduam të mësuj çishforet arabisht. Andaj zeh, Omra Khattabi thotë, "O ulëni me njerëz që janë tawabin, çka pendohen." A është e vërtetë me të gjithë njerëzit që pendohen? Ke në rregull jam. Pi pi çka po pendo. O vëçtëni gjuna, leva çfarë gjuna, moti u kon ajo. Andaj sa kemi nevojë njerëz me të cilët thotë, "Wallahi nuk i di çto gjuna, çai kanë bë, ama ka pranuar Allahu töbën ajo." Kush mundet me meditiru Allah me ta pranu topun? S'ka kurkush. Andaj bën Qaim el Juzi i ka thon, "Sa'h vërtet më ju ofrua ti, i cili s'ka nevojë për ti." Kta kemi përsërit, shumë lezrata. I bën Qaim el Juzi i thot, "Sa'h vërtet më ju ofrua ti, i cili s'ka nevojë për ti." A për me ilustru kta vezën. Njeri i cili është miliarder. Ha, shumë me miliona pasurico. E di kinjat do denar. Do bëj njëri mirë taj tu apimer së të dhë dinarë, pak, në është ta të kryim punë. Sa është fëtirë mjallon së të dhë dinarë? Shumë është fëtirë. E dhe pse kjo njeri i duhet, do shtë taj me bomu varfru i duhet, por se s'mu nëshë mjallon, të thëtë, miliarda kam dhe dhë dinar të tuva, që am duhet? Po mirë, a i cili, pasurija e ti nuk him me qëkaqë. Numër. Huel gani. A i është i pavarur me qenjën e ti. Taj nuk Oja Dinori, as i zen. Çiçi afroçati. A de ka hadithën e Imam Buhariut se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka than, ka than Allahu te bareke jo, ve teala, "Çe to janë banor të xharrit, wala ubali." Dhe nuk kum intereson. Çe to janë banor të xhennetit dhe nuk kum intereson. Pse domon nuk kum intereson. Po kush mundun më, më thon, "Pretun du me dal." Po haj del. Del. Ka than Hasan al-Basriu në njëse transmitime, se dhe ka transmitu imen e bitë dunja, i mashtron me, lo, me leku i cili e mbanë gjenemin atë kupën, apo, e cila është e mshel të ty, i auqel, ti mashtroje, pasaj, ta mam ta fronë, ka arën transmitime, ta dhëdhë dhjetë ju shkonë me, me unë gjitë naltë, e në fund ju thotë, e në të mfiha khali dunë, ja mshil prapë, thotë ju i ne ati për gjithmonë, Po shprej saftë dhe se fundaj, prapë me aqenjë, prapë e provanë. Ande dhe zërë duhet të kuptojmë, sa Allah suni i më polohësh, kime më pranu, kini pa, me veshtë e mi i kemi dëgju, me veshtë e tonë e kemi dëgju, dhe sa njerëzve të ju thënë, isha Allah të pranon hajin, isha Allah të pranon vepran, e pranon, thot, la haula wa la kuva te ila billah, kjo është një nësani, ande i kemi pa në tefsida tje, bitë e israelit që q janë të butë në zemra, nëse njeri ju ka nevoj me zbutë zemrën e tina, pas e ka thonë Hasan e Basriju, kur u për për të dhe me këta përvëndojnë a shpet, ka thonë Hasan e Basriju, kur u për për për për një njeri, qëshje o e basaid? Hasan e Basriju, me nofë kënë e basaid, i thaë qëshje, kejfe endë, dhe kejfe haluk, dhe që e ki halë, thaë, kejfe halu, men emsa, o asbacha, janë t ولا يدري ما يصنع به. Tashë e ka hallën ai i cili e zënë mungjësi dhe mbrojmja të e prit vdekjen. Mëllë me basë, Nas, apo, kush pineve, tash mund të vazhdoj hallën. Mos. Apo ku shpineve tash mund të më dhanë yemi yemi të prit vdekje. Jo, na e prit ardhmorin për parimin, zhvillimin, na i llodhën kokat me zhvillim e përparim. Dërsa njëzit dhejsin për dit, vrahëm për dit, shkojnë akirat për dit, prapa të dalin ati, do të bojmë përparimin, zhvillimin, bota e civilizuar, e kështë me radhë. Bota e civilizuar në varë, që a kemë përgadit për atë botët civilizume. A no i thasën mësri ju, qëfar hali, jam të prit vdekjen, pas a i tha, qëfar hali ka i cili se dit që ka me ndohë me ketë, që ka me bohë me ta. Në lutje me Allahun te bareke we teala, te Allahu jelle jlalut nabam priatir dasilat morin ibrad nga njerzit e mençur, e lutje me Allahun jelle jlalhu, te Allahu te bareke we teala, te mbush zemrat tona me devotshmri, me frik nga Allahu te bareke we teala, e lutje me Allahun jelle jlalhu, te Allahu te bareke we teala, mos te devion zemrat tona الهمس <سؤال> بالله جل جلاله و الله سبحانه وتعالى لبان برياتي ذات انديكنجور تاع بيغامباري صلى الله عليه وسلم جور تاع ابو بكر و عمر تومر خطابط ااتور تاع ذات اكان كالوه مدهوچموري و ميسلام كاتيت الهمس بالله تبارك و تعالى الله جل جلاله مسلمات كودا شان الله تندهم تاع ورفرت المسلمان و الله تيباسورون باسانيت الله تيبان تجميرت الهمس بالله تبارك و تعالى الله تاي برفونديم تمير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم